Eta honen berri emateko bateko aintzuzten ere, ba, maite berroet dugu, eh? ba, teleferoren beste muturrean. Maite, gaixo, eguer dion? Gaixo, Ka, bai. Beno, esan bezala, ba. mintzalaguna egitaz moaren baitan, inbat e, jarduera edo atera aldi bisita gantolatzen bituzu, eta alduena azte buruan endaiara, hor bila Bai, e, endai hor nahi dugu, bizkatez, zain gertu, baina askotan ez dugu horren e, ba, berri ere, e, ikusten nugu, baina ez dugu ezer. Orduan, bueno, ba, guras moaran, baiar urgulitzia lateronaren batean, bisita, amaiketan etxiko da, ba, gureteko bisita, eta biskabaz, bauri, ba, e, Liza, orko Republika Plaza, Kasteluztar, e, e, bueno, kanetarede jetziko gara, perrotarede jetzare, kapoko alde, biskabaz ikusi, eta bueno, orko azaltenak e, bueno, ba, jasuko ditugu. Uh -huh. e, Gugaratuko dugu, berez, mintzalagunan parte hartzen buten ki dentsako jarduerak proposatzen bituzuela, baina e, nahi duen oro parte hartezak edo, ez da? Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Bai, bai, ki ta daena ke direke Egia da, beror plaza mugatu ta daudenean, entzuna mintzala dutela, baina ekin ez kit ez dena irekita dago. Uh -huh. e, aurtengoan zenbat aurrengoan zen bat lagunai parte hartzen mote, eh, mintzala laguna programan. Zen mintzala laguna lauten 37 lagun ditugu eh, mintzala bai. Uh -huh. Haman ba, lau talde txotan, eh, banatuta, bai. Eta eh, alako jarduera bateraldi da xentezta, antolatzen bituzue ikasturtean zehar? Bueno, ba, guza jortzen gara, ideabetean behin, ba, pare bat egin zaiten, ba, bueno, juzteera direla, eta jortxoak, edo, bueno, ba, nintzak azea ditzen dioguna, edo, mm, ariki talikultoros bat erazaten gara, edo zer, ba, izan zaitzen gara biskatu bai. Azken batean haisi denboran euskara praktikatu alizateko, ezta? Aitzakia. Ori da. Ori da, haisi denboran euskara praktikatu alizatzeko eta guztoko ekintzak ere ba euskarat egiteko eta bela bueno da ba, jende berria ere ezagutu ahal izateko, ez euskartikatu ahal izateko Ongi da, ba, helduen larun batarekin urtarriaren ogeita amarra oraindik ere bisintxo bestak martxan izango direla Endaiako txokoak ikusteko, bisitak idatu hori e, Zueka antolatzen dut baina endaiako turismo buleguaren laguntzarekin, ez da, pentsatzen dut? Oh, dizera, dizera, bai, endaiako turismo buleguaren laguntzarekin antolatzen dut guau eta, bueno, aiena zaltzenak ustera entzengu ditugu, datorrenaren uh -huh. batean. Ongida, eizene manai duenak, interesa duenak, zer egin behar du? Ba, interesa duenak, e, bueno, balago telefono zenbaki bat, ibat, e, ala ditu, 6 e, sortzi, sortzi, sortzi, 6 bor, irupeberatzi sortzi, eo bestela korreo elektroniko bat ere iratxe bezake el dia da, mitzalaguna, abildua ondarribia.euz. Uh -huh. Osteguna baino lehen, din berko duke. Osteguna baino lehen, ongida, ba, maite mila esker, eh? Esan gati. Esa